Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál Sohár István. És Harku Gyöngyvér. Hát egy kicsit kalandosan értünk ide, elég nagy hó van piszketevébe és Brunswickon is, de hát ezt az órát végig együtt töltjük. És kedves hallgatóim, Szeretnék először is megemlékezni egy eseményről, amit sokan elfelejtenek, és nem értékelik eléggé. Ez pedig a romániai forradalom 1989. decemberébe 16-án kezdődött Temesváron, ahol ki akarták lakoltatni, elvinni szilátságba, Tőkés Lászlók. Talán esperes volt akkor, vagy nem tudom, tiszteletes volt református templomba, és amikor ki akart szállni a katonaság, a magyar, román hívek, nem hívek körbenállták a templomot, és ellenálltak neki, és a városban ekkor ö, tömegek gyűltek össze, és a Ceausescu rendszer ellen tüntettek. Ez egy többnapos esemény volt. Egyik éjszaka aztán Tőkés Lászlót elvitték, és ö, az embereket pedig ö, fegyveresen támadták meg a tüntetőket, és tankokból lőtték őket majd pedig a halottakat eltüntették egy kohóban, nem tudni pontosan, hogy hányan voltak. De minden esetre ezt nem szabad elfelejteni, amikor kritizáljuk manapság, hogy mi a helyzet, hogy mi volt akkor 89 előtt Romániában, Erdélyben, és volt egy bátor református pap, aki nem mert mondani a rendszernek, és voltak bátor emberek Temesváron, akik mellé álltak. Majd Bukarestben és több városban, de főleg azt hiszem a következő jelentős esemény a bukaresti tüntetés volt, Csaucseszku elment Iránba, és onnan visszatérve azt hitte, hogy milyen jó lesz, hogy egy nagy tömeggyűlés rendez Bukaresben, és ott elmondja, hogy ezek a temesvári banditák, azok milyen szörnyűek, és milyen borzasztó dolgokat műveltek, és akkor a tömeg elkezdett zúgolódni. Én láttam ezt a videó felvételt akkor Magyarországon éltem, és Láttam, ahogyan kiment az erkére és próbált a tömeghez beszélni, akik zúgolódtak, és akkor a felesége, azt hiszem, Elenának hívták, szólt, hogy gyere már onnál. nem látod, hogy ezek tüntetnek? Hát azt mondja, dehogyis, hát éljen eznek engem. Azt mondja, ugyan, hagyjad már, és erre elvitte el onnan és a... Következő napokban aztán ő onnan megszökött, elfogták, bíróság elé állították, és a bukaresti tüntetőket, ugyanúgy, mint a temesváriakat tankokkal, fegyverrel lőtték. És a harmadik fontos pontja a forradalomnak az volt, hogy a katonaságnak a fejét Ceausescu, kivégeztette, vagy lelövette, és ekkor a katonaság is átállt a nép mellé, és így sikeresen zárult le a forradalom. Én ezt karácsony ellenére is szerettem volna elmondani, mert szerintem a magyarság, az erdélyi magyarság, sőt, Magyarország szempontjából is ez egy nagyon lényeges volt a forradalom Romániában, mert már csak Romániába és Albániába nem volt rendszerváltás, és amennyiben az ott marad, akkor onnan továbbra is tüzelték volna még a, a kommunistákat a, akkori szabad országok ellen. Hát ennyit a 89-es eseményekről. A névnapokról annyit, hogy... Ma István napja van, holnap János Isten értesen sokáig oh, is. Köszönöm. János napja lesz, és most kezemben tartom a Karácsony Husvét Pünkös című CD gyűjteményt, és egy kis könyvecskét a népi szokásokról, és innen szeretnék először egy nagyon érdekes zenés eseményt önöknek lejátszani, ez pedig a karácsony éjféli dudálás orgonán, ez karádon, dunántúlon vették föl. A falu népe iratlan törvényként elvárja mindenkori kantortól a karácsonyi dudálást. Ilyenkor profán dudanóta motívumok szólalnak meg organán és a kíséret és a duda játékmódját utánozza, mint egy megidézve a betlehemi pásztorokat jellegzetes hangszerük hangzás világának segítségével. Ezután ö, szeretnék lejátszani még két ö, Dalt a János ö, köszöntéssel, mindjárt megnézem, igen, a, a János köszöntést, és utána egy István köszöntőt, és azután már csak karácsonyról fogunk beszélni. Az ésten áldása Szálljon erre házra, Kisebbről nagyobbra Leginkább Jánosra Valamennyi búza Van a nagy mezőben Annyi áldás Jánosnak az Isten Szent Jánost annyira szerette, Hogy a vacsorán melléje ültette, Kezét a mellére áldott szent estére tennének engedte. Még már a jó réggel, jó réggel Ispán köszöntésére. Ispán köszöntésére, köszönt egészségben. Hogy megérted napodat, napodat, hiszen véradásodat, hiszen véradásodat, áldjad a Krisztusodat. Fogozaja bimbaját, bimbaját, bimbu bimba meg a virágját, virág meg az almáját, homma meg a szent, szent Anna, meg Máriát, Mária meg szent Fia, Mária meg szent Fia a világ meg valtuját, mi meg isten az egeknek hajtóját. Baja Mihály Karácsony Te most is az vagy, áldott, szent karácsony Mi Betlehemben legelőször voltál Újjászülője a kerekvilágnak, hitünk napfénye A szívünkben oltár Az angyaloknak ajkán a hozsánna ma is elhata a pásztorok füléhez Skoldust, királyt vezet ma is a csillag az idvezítő jászolbölcsőjéhez. Te most is az vagy, csak mi változánk meg, csak nekünk ócska minden, ami régi. Nem hallgatunk az angyalok szavára, nem kell nekünk a csillag se, ha égi. Mennek, mennek a pásztorok seregben, de nem a Jézus jászolbölcsőjéhez. Mennek, mennek a bölcsek és királyok, de nem az élet örök útfejéhez, fejéhez. Ó, szent Karácsonyi csillagvilága, ragyogj, ragyogj csak változatlan újra, az én lelkem csak téged vár, s te tőled száz lidérc fény közt el nem tántorodna. A gyermekitnek hófehér palástját borítsd csak egy éjszakára, és én megáldlak, Síromik követlek ó szent karácsonyi csillagvilága juhász gyula karácsony felé szép tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben a szeretetnek csillagára nézek megszáll egy titkos gyönyörű igézet ilyenkor decemberben Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorú nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk, rendületlen, s ne csak így decemberben. Dénes csendes karácsonyi dal Otthon ma csilingel a csengő Otthon ma rózsás gyerekarcok Izgalmas csendben várnak valakit Ajkuk mosolya édesen nevet Szemükben az ég szinte derengő Otthon ma csilingel a csengő Otthon ma széttárul az ajtó, s a stílenáktot zongorázzák, az öregek befelé mosolyognak, a sok gyerek kacagva szalad, s érzi mindenki a szívek lángját, s a stílenáktot zongorázzák. Otthon most felragyog a gyertyalánk, szobánk lámpái ragyogón kigyúlnak, a karácsonyfa tündöklőn zenél, a villanyfény széthinti sugarát, s édes illattal telik be szobánk. Otthon most muzsikál a gyertyalánk. A drága fény, tündöklön lobog, száz szép ajándék glédában surakszik, örömtől csillog mindenek szeme, aranyos ajkulágy gyermek kacaj tesz ma üdébbé minden örömet, és felderülnek minden bús szívek. Othon, ma a csengő, otthon ma széttárul az ajtó, otthon ma tündöklik a gyertya, s fényárban úsznak mind a bútorok, s itten messze, szent karácsony este, ezer emléket csendben átülelve, halkan dalolok. Kedves hallgatóink, mint ahogyan hallották három héttel ezelőtt, hogy a verseny irodalmi kör minden karácsony előtt egy verses zenés előadást mutat be a Magyar Múzeumba, és kezemben tartok. Sajnos nincsennek meg ezek visszamenőleg CD-n de egy, itt van nálam 2000 ből és Ballazsolt fog egy verset mondani reményik sándortól és utána pedig utána pedig egy másik vers következik majd meg fogják hallani reményik sándor nagy magyar télben 1919 Nagy magyar télben Piciket üzek A lángotokban bízom Legyen bár Messze pusztán rőzseláng Bár fény a síron Szentházi tűz Vagy bujdosó zsarátnok Boldog vagyok Ha magyar lángot látok Nagy magyar télben Piciket üzek Szikrák Mécsek, lidércek, mutassatok bár csontvász halmokat, vagy rejtett aranyércet, csak égjetek, csak melegítsetek ma, sose volt íj szükség a lángotokra. Nagy magyar télben piciket tüzek. Jaj beszétszorva égtek, királyhágon, Kárpáton, Mindenütt. De mondok egyet néktek, szelítfények és szilajvándorlángok, mit gondoltok, ha összefogóznátok? Nagy magyar télben piciket tüzek, sose volt olyan mágia, mintha most ez a sok-sok titkos láng összefogna egy láncba. Az égig, a csillagos égig érne, és minden idegen rongy benne égne. Sajosán. Imádság, Enen ismeretlen! Jászolban fekvő édespici Jézus, bús magyar gyermek imádkozik hozzád. A kárpátokat hópihék takarják. Havas fejükkel hozzád integetnek fel a drága, védő, őrködő hegyek. Add vissza nekünk, add a hegyeket. Karácsonyfák az erdőn jönnek, jönnek. Gyertyavirágban elmúlnak a könnyek, a könnyek, a csillagon lepergők. Ad vissza nekünk, add vissza az erdőt. A rólaságban fázva, összebújva, tavaszváron arszik lenne búza. Milliók várják az életet adóját. Add vissza nekünk, add vissza a rónát. Hozd vissza nekünk, ó, hozd el a földet, a könnyeinkkel, vérrel öntözöttet, amelyet hívunk, sose felejtjük a földet, melyhez visszasír a lelkünk. S ha ideadtad a keserű kejhet, és ha vezérlünk bós, búsporba esettek, jászolban fekvő édes pici Jézus, búsmagyarajkak reszketve suttogják, csak a szívünket vidd közelebb hozzád. Mécs László, karácsony. Mesével nagy gyermek szemedben Megjöttél újra, szent karácsony. Jöttél szívekbe sekrestjésnek, Gyertyásan gyújjon az öröm. És minden oltár átkut fákjáz, Ökölbe görbül a köröm, Vér csurran a karácsony fákról, Könyv gömbölyül az új kalácson. Nap támadattól nap lenyugatik csendőrszurony feszül az égnek, úgy tartják az álcsillagokkal kicifrált, rongyos horizontot. Hol most az angyal? Az, ki régen az éjjel béke szárnyat bontott, szuronyban szárny fennakadt és megfagyott ajkán az ének. Magányom ablakán kinézek a Krisztus éhes éjszakába. A télkorán jött. Kerteményén sok megfagyott virág kisértett bólint, és zörren hófödötten is sírnak, hogy csak félig éltek. A szél futkos, füttyös bolondként rugdalja őket pajkos lába. A kerten túl az utca medre. Ott hömpölyög a nagy kloáka árulkodóknak rothat szíve, mint sátán, szennyes ürüléke, gyűlölködés, gyalázat ömlik sötéten, jaj, és nincsen vége, és árad mindent elborítóan a hosszú-hosszú éjszakába. A bűzös árban mélyen bujkál a jóság szűzi borzadája, a tiszta szívek kagylójában, mint drága fényű is. Úgy mennék, Bújdosó búvárnak, s hol gyöngyöt termel szenvedés, mind összeszedném, s Betlehembe vinném a három szent királyjal. A nagy kloáka ködje kormos. Tudom, feljöttél, mégse látszol, te Betlehembe hívó csillag. Úgy mennék, s merre nem tudom. A pásztorokkal, vándorok. Együgyűekkel egyúton csak mennék Míg elém virulna barmok között a játszi jászul. És mondanám Parányi jászul Te sártekének legszebb virága Mely tartott csöpnyi Jézusunkat Az égből csöppent tiszta mézet A csillagokban őj csodának Nőj szuggeráló szent igézet, és csurgast kejhet édességét e mérgezett szívű világra. És szólnék, Jézus, szent mosolygás, aranybárányka, Isten csókja. Gyöngécske harmatos kacsódat, merítsd a bűzös kloákába, s a rózsák lesznek, bimbóz a száradt lelkek ága, és földerül az ember arca, is csókot hány a csillagokra. Szurony már nem szúr ember húsba, lehullanak minden börtönrácsok, duruzsol, mint hűlt kemence, muzsikál benne a szeretet. Minden szegények melegszenek, és minden rongyos gyerekek karácsonyfát, lovacskát kapnak, és soha nem fogyó kalácsot. Jézuska, Isten báránykája, csinálj csodát nekünk! Az égből dob le a kicsifrált, sok csalfa, fényű csillagot. Csillag legyen kéklő szemecskéd, szívet szórjon ránk illatot, és az angyalajkról ellesett dal legyen testvéri énekünk. Most pedig Nagygáspártól fognak hallani, saját maga mondja el. Ő sajnos meghalt egy-két évvel ezelőtt. Két karácsonyi versét fogják hallani. Magyar Karácsony! Uraim, most már emelt fővel szégyenkezhetnek, és vértik a koszorút. Nyújthatják, vagy fújhatják a gyertyát. Várhatják karácsonyt, hisz megnyerték ezt a háborút. Most már ricsérhetik is az ácsot, aki nem barkácsolt, de ácsolt, és vitte súlyos keresztjét. Uraim, önök megtettek mindent, bedobtak ezer egy gáncsot, hogy siettessék el estét. Itt egy kicsi ország, most megnagyult családja, Mégis csonkán riadtan várja a legszentebb estét. 1993. december 12. Megadtad, Uram! Uram, köszönöm, mert megadtad, hogy ne csak egyedül legyek magam ellensége, de hívtál másokat is, hogy könnyebb legyen a küzdés. Nagyszerű pillanatod volt, amikor felismertetted vélük, ki ellen is kell összeszedni minden erejüket, és félelemben edzett, gyarló bátorságukat. Szegények karácsonya. Majd hó esik, és angyalok röpködnek itt, egyiknek biztos megterít. Morzsányi étkek himnusza jékhideg szobában kering. Látható, hogy szemével fal csak angyalunk, mennyekben koplaló diák, bírja-bírja az éhezést, mióta világ a világ. Csak sejthető, valami másért jött ide lehelni a szobát, ez éjjel az ő szívére is fölpántolni egy glóriát. Karácsony éjjé árulás. Gyanútlanul hó esik a földre, gyanútlanul ő most születik. Gyanútlanul mondom a köszöntést, Gyanútlanul mindörökre így. Gyanútlanul, persze a sok pásztor, Gyanútlanul három a király, Gyanútlanul Imbojoga a jászol, Gyanútlanul ki mellette áll. Gyanútlanul rákcsálják a szalmát, Gyanútlanul most még szamarak, Gyanútlanul serdülő júdások, Gyanútlanul heródes alatt. Gyanútlanul szikrázik az égbolt, Gyanútlanul olvad el a hó, Gyanútlanul szépen megfeszítik, Gyanútlanul minden eladó. és pástorok pásztorok zavara. A fény, a félelem, az angyal eloszlott már az égi hanggal, nem zeng a mennyei torok, de szívükben még száll a langydal, s csak állanak a pásztorok. Megszületett királyotok! Hely, mire várunk? Útra kelve siessünk áldott Betlehembe, s botuk már indul is után, az egyik még kinyúl a lenge bárányfelhős barik után, s meghajlít egyet a nyakán. Mennek a tág, vízhangos éjben, ők a földön, szemük az égen, mennek s nem értik, mint lehet, hogy őket szólította, éppen őket, az édes izenet. Teremtünk, vajon mit jelent? Mit higgyenek? Bús senki népek, kik aklus, legelükön élnek, s ruhájuk bolhákkal tele. Szájukon nem volt más, csak ének, szívükben gyapjak melege, így kegyet érdemelneke. Ég, miért nem üzentél azoknak, kik szentirások közborongnak? Azok megértik hangodat, miért nem a díszes gazdagoknak vihetnek ajándékokat? A pásztor mit ért meg, s mit ad? Így mennek némán tépelődve, és most már lenéznek le a földre, hol görcsös árnyuk hány torog. Így mennek ők, így mindörökre, zavartan, hogy ez mi dolog. A szent, a bundás, pásztorok. Móra László, karácsony édes ünnepén. Legyen ma templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyat bontogat. Karácsony édes ünnepén legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, és legyen a templom tiszta, szent fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén te vendégünk, Jóság, szeretet. Akinek könnyet osztogat az élet, És kín a napja, kín az éjele. Karácsony édes ünnepén ne fuss előle, Ó, beszélj bele. Testét takard be, s enyhítsd sok sebét, Ó, lásd meg! Tudd meg, testvérő veled, karácsony édes ünnepén a szíved szépül, őt ha öleled. Az ember szívek örök élő őre, tegye ma össze mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén maradj vendégünk, jóság, szeretet. Hallgatóink, Nagy Gáspártól hallottak korábbiakban négy verset, saját maga mondta el. Ez a Szabadítót Mondani című CD-ről, ami két CD-ből áll, és 110 vers van összesen rajta, 2006-ban vették fel vele. Még egy verset szeretnék tőle lejátszani. Hallgassuk meg ezt is. Ne féljetek, pedig félhettek volna bőven, ahogy mondani szokás, leheted volna félni valójuk, hiszen a király Heródes reggeltől estig elhatárolódott, és holmi angyalokkal, dehogy is volt sugallatos viszonyban, ezért fenemúr bölcsnek hitték demagógiai, modern, előrelátó napnyugati bölcsnek, aki csecsemő gyilkolászati jegyzeteiben már élezi a pengét. Előtanulmányaiból látszottak a látnivaló riasztójelzések, fölényből nyelvgyilok, ostorszíj rémhírek, sűrű nyálturmix, meg nyeglesziszegések, és lehazudott tények, betiltott jövendőlések. Ne féljetek, hallották-e, vagy csak hallani akarták? de pusztákhoz szokott jó szemükkel a Hebronnál fehérrebb, suhanó alakot nagyon látták. Az egyikük mondta, fénylő csillagot tart, másikuk vélte kormos vihar lámpát. Ne féljetek, lángolt a szózat az éjféli félelmes éjben. Mentek már, mi más tehettek volna, sodorván magukkal az álomból ébredőket. Így mennek egyre többen, így kétezer éve, és az úr dicsősége beragyogja őket. Miskolci Kálmán, Magyar Karácsony Fehér karácsony Tündököl az alvó házakon S a béke halk harmóniája ömlik be minden ablakon Csend és éjszaka Puhán von be mindent az éghava, Istenem bár el sosemulna e csodás, szent karácsony éjszaka Isteni kisded, mosolyod melegít ma minden szívet. Csodálva nézzük, bájlun, fénylő, ragyogó, ékkék szemeidet. Halga, csak halga, mintha most ezernyi nagy harang zúgna, neki zúg, cseng, bong, neki zeng mind. A szívünk ma ő neki húzza, zúgjon is mind ma. Lelkünkben holkhang súgja és zsongja, az ő ajándéka. Néki köszönjük, e csodás szent karácsony éjszaka. Kedves hallgatóink, ezzel a verssel és még egy énekkel befejezzük a mai karácsonyi műsorunkat. Mindenkinek nagyon kellemes Pihenést kívánunk, ha szabadságon lesznek. Majd és pedig, még boldog karácsonyt, mert és még ma boldog másodnapja van. És így van, aztán boldog új évet. És fölhívom a figyelmüket arra, hogy a Magyar Múzeumban nagyon szép karácsonyfa kiállítás van, a második emeleten pedig erdében készített fotográfiákat, fényképeket lehet látni, egy szép sorozat van fent, és ott is vannak még fák is földisztített, Körülbelül 15 vagy 16 nemzetnek a karácsonyfáját láthatják ott. Fölhívom még arra is a figyelmüket, hogy 31-én a magyar amerikai atlétaklubban szilveszteri bál lesz. Én úgy tudom, hogy még lehet rá jelentkezni. Hívják a klubot kedden, vagy pedig a vezetőiket. Most nálam nincsen itt a telefonszám, de biztos ismerőseiktől megkapják. Érdemes elmenni jó vacsora Évfél utáni Ételek és italok vannak. Kedves hallgatóink, ezzel most búcsúzunk Önöktől, viszont hallásra jövő vasárnap, mind a négyen itt leszünk. Devecseri Tamás, Rozs Ildikó, Ildiko, Harkógyönyvér és jó magam. Viszont hallásra. Viszont hallásra és boldog új évet!